Уявіть типовий для України літній день – залитий яскравим сонячним світлом. На передньому плані протікає спокійна річка, а трохи далі на горбистих схилах розкинулися затишні сільські хатки з характерними солом'яними дахами. Вони немов вросли в навколишній ландшафт, створюючи відчуття гармонії та спокою.